El Museu Can Mira de Palafrugell de la Fundació Vilacases ofereix diversos serveis durant l'any. Aquest dijous, dia 22, es realitzarà una visita guiada per Palafrugell i també per l'exposició L'Escultura, un mitjà per fer-se preguntes. En parlem d'això amb l'historiadora de l'art del museu encarregada de fer aquesta activitat. Bon dia, Anna. Molt bon, bon dia. Quan a la visita guiada per Palafrugell, per on passareu? La visita guiada per Palafrugell no la fem des del museu. Eh? Vull dir, és una, és una activitat a part. Jo faig la visita en si del museu, però no pas la, la part eh, de passejada. Vale. I saps més o menys quina seria la ruta? No, perquè és que d'això se n'ocupa una altra entitat. Jo només faig el que és dins del recinte del museu. D'acord. Llavors, al museu actualment teniu eh, tres exposicions temporals? Sí, nosaltres tenim exposicions temporals, però bàsicament el que farem en aquesta visita és fer l'exposició permanent, que està tot l'any i que són doncs, més de 200 escultures, vull dir que n'hi ha moltes i suficients per veure en aquesta hora, hora i quart que durarà a visitar. Mm? Són escultures que representen doncs, el panorama català des dels anys 60 fins avui, i que recorren, diguéssim, tot el que serien els artistes nascuts o residents de Catalunya, són els que veurem en allà. Què podem esperar d'aquesta exposició? La de l'escultura, un mitjà, per fer-se preguntes, que és la que es veurà durant la visita? Sí. sí, mira, això, tal com diu el títol, és el títol no de l'exposició, perquè, com dic, l'exposició és permanent, però el títol és el títol de la visita. I ja diu el títol, l'escultura, com... Gairebé tot l'art és un mitjà per fer-se preguntes, no? Això, de fet, és una frase que utilitza molt Jaume Plensa, que és un artista present en aquesta, en aquesta exposició. Què vol dir? Doncs que l'art eh, és un mitjà per l'home per tal de plantejar-nos les grans preguntes de l'existència. Per exemple, doncs, qui som, cap a on anem, eh, per què existim i altres coses que no són tan transcendentals, per mm. suposat, també que en allà anirem desengranant a través d'aquesta visita. I quin és l'estil d'aquest autor? S'inspiren algun escultor? Qui, l'Als Jaume Plensa? Sí. El Plensa és el primer escultor que es troba durant aquesta visita. Eh, Jaume Plensa està present, jo diria que potser és el més eh, estrella, eh, per dir-ho així, d'aquesta visita, tot i que hi ha... L'estrella que estigués viu, eh?, perquè tot i que hi ha Miró, hi ha Tàpies, hi ha eh, Brossa, hi han autors eh, molt importants, no? Jaume Plensa, de fet, sempre parla eh, de Miró, li agrada molt Miró, eh, li agrada molt Tàpies, eh, li agrada molt aquest aspecte més aviat eh, gent meditatiu de l'obra de Tàpies eh, i de Miró, que ell utilitza també en la seva pròpia obra. Eh? Jaume Plens és un home molt zen, molt meditatiu, ja ho veurem a la visita. I pels que estiguin interessats eh, en apuntar-se, on ho haurien de fer? S'han d'inscriure prèviament? Sí, s'han d'inscriure prèviament, poden trucar al museu. Jo eh, el que recomano sempre és trucar al museu i en allà mateix els inscriuen. De tota manera... Sí que poden venir sense avisar, però si, la, si està molt ple, corren el risc de que, clar, de que no hi hagi prou lloc. Per tant, és molt millor que s'inscriguin al museu amb presència o que hi truquin. I hi ha un número limitat de places? Sí, perquè més de 30 persones una visita es fa difícil de seguir. Mm? Hi ha 30 places. I ara mateix, quantes queden disponibles? Jo no sóc so, no conscient d'això perquè jo sóc la persona que porta la visita, no sóc pas la persona, diguem-ne, que registra els noms, però estic convençuda que segur que places encara n'hi deuen d'haver. Eh? I teniu més activitats o exposicions que venen en camí? Sí, per exemple, a, a, si veniu, hi ha la d'Estela Rahola, a, a la sala que se'n diu sala de sala d'Empordà, perquè hi ha una sala que està dedicada només a autors de l'Empordà, perquè, de fet, eh, Can Màrio són autors catalans, però també hi ha molts autors de l'Empordà, per exemple, el Gerard Mas de Sant Feliu, el Pere Noguera de la Bisbal, el Ney Albertí de Sant Feliu també, o el Ló de Camallera, etc etc. I tots aquests eh, artistes eh, s'aniran succeint en aquesta sala que se'n diu Sala Empordà i que jo convido els que ens estan escoltant que hi vagin i que la visitin perquè a l'Empordà eh, i al Baix Empordà té molts artistes i molt interessants i és, eh, és una pena que no es coneguin, no? S'ha d'anar més als museus <ríe> i sobretot a Can Mario que és una, realment una col·lecció fantàstica. I alguna col·lecció d'aquestes que t'agradaria destacar? Alguna obra d'aquesta col·lecció que m'agrada destacar a mi eh, és que crec que és una, una col·lecció que té molt de valor, no només pel, pel, pel, pel que serien els artistes que hi té, que són valor econòmic, no? també, Batàpies, Miró, etc. però és, eh, també té un valor per la qualitat de les obres que hi ha. A mi, personalment, eh, m'agraden molt les obres de Brossa eh, que, hi ha, que té en aquesta col·lecció, que són, eh, ja saps, que Joan Brossa... Forma part del Dau Alcet, d'aquest grup català tan important artístic que hi va haver-hi a la postguerra. Per mi, Joan Brossa és una de les coses més, més interessants que té, que té aquest museu. O Miralda, també. Miralda té una, té una obra també molt interessant. De fet, hi ha moltes coses molt interessants. Sí. Mai té dieta... En fi, sí. Eh, té, el que té aquesta col·lecció, el que té és que és una col·lecció molt heterogènia i que ens dona un panorama molt clar i molt ampli del que s'està fent. No es a una sola eh, estil o època. Per tant, jo repeteixo, val, val la pena anar-lo a veure. I ja per acabar, l'última pregunta. Quina valoració faries del museu aquest any, tant a nivell d'exposicions com a nivell de contentament de la gent? Gràcies a Déu hem anat cap amunt, És que, clar, les coses de vegades costa que la gent ho vagin veient, no? Aquest museu es va obrir al públic l'any 2004 i llavors doncs a poc a poc, el museu s'ha donat, diguem, fent amic de la gent, no? Integrant-se a la vida diària de la gent, de les escoles, per exemple, cada cop hi han més escoles que venen a visitar-ho per tant la valoració és positiva, cada cop el museu s'integra més en la vida de la gent de Palafugir Doncs moltes gràcies Anna Molt bé, moltes gràcies a tu i convido tots els que ens estan escoltant a la dins a veure Per més informació sobre les visites al museu o altres museus perteneixents a la xarxa de la Fundació Vilacases podeu consultar la pàgina web del museu o trucar-hi directament